Shibuya one of the biggest areas in Tokyo This is Shibuya Mukenaka okay, okay. This is Shibuya This is This is Shibuya so, This is Shibuya This is This is Shibuya Hetf Och jag säger hej och välkomna till ett efterlängtat avsnitt av Tommy filma Niklas och Emilio Jag heter Tommy Jansson och tyvärr så har jag mina lata jävla fittkompisar Niklas Lundqvist och Emilio Spinette med mig Du får börja säga hej Niklas Fantastiskt att du är tillbaka, hej hej Det här får bli det så här fejkat pigga avsnittet Ja vi har ju så typ bara skällt ut varandra eh, säkert en kvart innan inspelningen eh, Varför vi eh, har skjutit upp det här avsnittet det, det, det kanske vi ska svara på, jag har ju ingenting med det att göra Vi har varit sjuka helt enkelt Skitsnack Nu <laughs> tyckte att jag hostade här, men det hade varit för uh, perfekt, så att jag struntar i det Jag erbjöd ju mig att sända från uh, Schweiz, men det var ingen som nappade upp på det, så det... Skitsnack igen, okay. det är så vi jobbar Vi okay, <laughs> snackar <jag>. skit <laughs> Det här avsnittet kommer att vara lite speciellt Vi kan avslöja redan nu Eftersom ni inte har sett The Avengers Att det kommer att vara ett spoiler Stäng av nu Vad sa du? Stäng av nu för det kommer spoilers Vi tänkte spoila hela filmen Vi säger exakt vad vi tycker Och pekar ut fel Och vad som är bra med den och sånt där. Så det, det Alla kort på bordet Mm. Det här kommer vara fullt av spoilers Så vi vill att ni är helt medvetna mm. om det Det är ingenting som kommer att hållas tillbaka Så har ni inte sett den, vill ni inte bli spoilade Så stäng av nu, annars så uh, ja, Skilja själva Eller så kan ni lyssna på, vi kommer ju prata om eh, Några filmer innan förstås. Vi kommer ju prata om superhjältefilmer som kom innan Alltså Iron Man, Hulken och Thor Och CP har jag skrivit, jag antar att det är Captain America <laughs> Jag vet inte Nej. vad jag tänkte där. Kapt Captain Punch kanske. Ja. Eh, vad börjar vi med sådant? Vi börjar med Iron Man då. Ja? Yeah. Vad... Alltså, om vi säger så här: då. Jag tycker Iron Man är. Om vi... nu, ba... nu ser vi att vi bakar ihop Iron Man 1 och 2. Ja, ah, det gör vi. En... Vi orkar inte, det. Vi orkar inte dela upp till fler filmer. Eh, jag tycker det här är sjukt bra filmer Alltså, det är mycket action, det är mycket flash, det är väldigt Marvel. Det är ju helt andra filmer än, äh, än mörka Batman-filmer. Men det är väldigt, väldigt mycket superhjälte. Och jag tycker det är väldigt, väldigt bra. När du säger att det är väldigt mycket marvel tänker jag tänker då. Nu när jag har sett alla de här filmerna och matat in dem. Det, alltså, den här röda tråden jag får, det är slapstick. <laughs> väldigt, väldigt, väldigt slapstick. Väldigt, väldigt fjantig humor. Alltså, det kan ju bero lite på regissörerna som har gjort dem. Jag menar, John Favreau har gjort Iron Man. Han känns ju lite så. Ja, han känns lite slapstick också sig. Ja, men han känns lite så här, lite goofy, lite lite broig. Okej. Okay. Eller? Jag vet inte, Niklas. Har alltid med sig själv i sina egna filmer, liksom. Mm. Jo, han har väl något komplext där, men det är ju ganska grabbigt. Uh, det är inte direkt liksom så att uh, <coughs> Kvinnorna får ta så mycket plats, men... Uh, Fast det kanske de inte får i någon av de här filmerna direkt som vi ska prata om. Så jag vet inte om det är just Jon Favreau, men han är väl lite grabbig av sig. Det kan man ju ja. inte säga något Ett problem med Iron Man-filmerna är att jag tycker de inte spelar... Eh, alltså, de, de har väl lite med det i Iron Man 2, tror jag. Men jag ty de borde spela mycket, mycket mer på Iron Man's, eller Tony Starks, eller det är sagt, eh, alkoholism. Som inte får eh, någon, något ljus, tycker jag. Det Är inte bara för den är lite barnvän Jo jo jo, jo. Så. jo jo Det är, det är definitivt Men, men alltså, det är ju Disney som äger Marvel mm. Men som jag säger det är, Om det ska vara liksom Iron Man Så tycker jag det ska vara alkoholism Så det, det är en av grejerna som jag tycker jag hade kunnat vara bättre med den här filmen mm. Om man bortser från att jag tycker jag är en, Annars en väldigt underhållande film Det tycker jag är ett problem Och det märks väldigt väl Att det är Disney som har liksom köpt in Marvel nu för Hade de 4 -4 köpt miljö. Marvel när Iron Man kom? Det tror jag nästan inte Uh, det kanske de inte haft haft förstås Jag tror de, de köpte förstås. den senare Nej. Men det ska ju passa publiken De, way, de vill ju fortfarande ha bra, liksom, låg eh, raid. alltså, De vill inte visa PG, eller vad säger jag, R-rated liksom. De vill ju ha kvar sin PG-rating mm. att... Mer om Iron Man, Det här är väl den superhjälte film Av de här eh, fyra första då Som är väl me mest uppskattad tror jag. Den har till och med, äh, ligger väl runt 7-8 på JMDB äh, Väldigt bra betyg Ja, det är också den enda som har fått en egen uppföljare än så länge. Mm. Och det blir en trilogi snart också, till och med? Yep. 2013 kommer film nummer tre. Okej, okay. jag bryr mig inte tugg. <laughs> ja, jag är taggad. Men eh, även, eh, om jag ska säga Iron Man 2 då, vi pratar ju om båda nu, alltså, var du lika nöjd över den? Nej, jag var inte lika nöjd över tvåan som är ettan, men... Eh, med det sagt så betyder det inte att jag tycker att tvåan är, är dålig jag, Men ettan är definitivt bättre tycker jag. jag tycker att den är mer Iron Man Hur menar jag du då? Ja, men jag tycker Tony Stark är skönare i den Jag tycker att den ja, jag, jag vet inte Är inte öppningen på, det... i Iron Man 2 Där han ligger på en donut Dunkin Donuts och dricker kaffe och köker donuts eller någonting så där, och tar Ja och han ligger ett... i en munk typ. Ja eller typ. Ja ja <laughs> Niklas, du, berätta lite. Vad, vad är din relation till här de här filmerna? Uh, gillade första väldigt mycket. Uh, mycket tack vare då Robert Downey Jr. Han är ju verkligen klippt som klippt och skuren <clears throat> för Iron Man. Just det här med alkoholismen. Det <laughs> känns <ju> ganska... <laughs> han borde ju kunna spela den här rollen om någon. Ja, han spelar ju sig själv i princip. Och han gör det ju, han gör det ju ganska bra. Uh, tvåan var jag ganska peppad på. Det var liksom bra skådespelare som skulle vara med, men jag tyckte slutresultatet var ganska platt. Kändes onödigt. Uh, och därför jag tycker, är... tycker inte mycket Rourke gör sin livsinsats i den, eller? Nej, det tycker Iron jag verkligen tog inte. tog på hans liksom, nya karriär, tror jag. Han fick ju sitt liksom, uppsving efter uh, The Wrestler. Och så tänkte mm. alltså, för fan, vad cool nu, nu är han tillbaka, nu ska han spela skurk i Iron man 2. Uh, Skött ner honom på direkten. Och så, <laughs> alltså, jag hatar mycket Rourke nu. Ja, nej men jag vill inte säga jag. också. Herregud, vad värdelös det var. Ja, slöseri på resurser. Det var det där. men Scarlett det. Johansson det är väl där hon gör tant Hon är väl inte ja, mer Precis. Ja, Nej, herregud, hon är inte med, hon är med länge på. Med. Men vad fan, jag kommer inte ens ihåg vad hon gjorde i två. Hon gjorde någonting. Hon kollade upp typ in i ett rum och sa att hon hette Natasha Romanova eller någonting. <laughs> ja. ja, men det är väl lite som alla de här filmerna, att de liksom bygger upp inför The Avengers. Det är det känns som. Hon var bara med i den där lilla snutten för att... Uh, ja, men precis och, som Akai och... Ja men precis, helt onödigt egentligen Förutom om man ska då ska bygga upp Någon sorts uh... Men för, för, för Marvel fans Så är ju det underbart alltså, jag, jag kommer bara att hoppa till Thor när, när Hawkeye bara tar upp sin båge Och man bara Det är Hawkeye, det, det är Hawkeye och så blir man lite så här, halvt Någon så salig känsla i magen Liksom bara så här oh, oh. De två sekunderna han var med Han kom vara med i Avengers Men känns det så jävla tufft inte? För kunde de inte haft någon annan coolare karriär För mig, Hockey är ju så jävla lam alltså. Hockey är astuff Ejande, okej okay. ja, ja, Bra, tuff. då vet jag det men, eh, innan vi släpper Iron Man, eh, det, det är de här mario också kända för De här po post scener de har i slutet Jag kommer inte ihåg, hade Arman 1 någon? Eh, ja Hade de det? Jo, men, hade de nej, det, nej, en jo, en men det måste de ha haft Okej, okay, vad hade tvåan då? Tvåan hade... Var det Samuel Jackson som kom in och stöka igen? eller? Det? Ja, det, det är alla de där liksom. Nej, flippar han inte ur Typ i uh, hulken När den har en så här jättekonstig post scen. Nej, men i Hulk så är det Iron Man som kommer in och pratar med General Ross. Och eh, i, menar, i, i... Jo, men fan, i Iron Man 2 så måste det ju vara att han pratar med Nick Fury. I Thor... Nej, jag säga, i Thor så är det att... Eh, de pratar om Avengers för att de visar den där Tesseracten. Och, ja, men vi, vi, vi tar film för film bara. Försöka komma på liksom alla som har varit med. Men de måste ju... Det känns ja. som Armen 2 är att... Är, är inte den när Tony Stark sitter på en bar super så kommer Nick Fury in och bara... Åh! Jo, om det är han eller om det är Coulson eller vem det är som kommer in. Men någon kommer in. Okay. Är, han sitter på diner eller någonting. Mm. Och så skulle man känna lite så här, fan vad tufft. Jag kände det. Jag, jag tyckte det var svin... Jag, jag älskade... Eh... Tanken bakom Ar när armen två och alla de här kom att liksom, okej, okay, nu kommer massor med superhjältefilmer att komma och nu kommer liksom att väva ihop de här på Så jag har varit svinpeppad på hela det här. Jag har ju åkt med på Hype-tåget, tåget -tåg, mm. har jag verkligen. Jag har ju sett alla filmer på bio till och med. Men äh. grejen med de här liksom post... De här småscenerna som kommer efter texten i alla de här filmerna de är ju egentligen eh, rätt poänglösa på ett sätt i och med att de blir ju de blir helt ogiltiga i och med att eh, det visar sig i Avengers att det inte är så här som <laughs> Nick Fury vet. träffar dem. De, det är ju helt... Vad är det här för, för, för skit? <laughs> Hur menar du? Nej, men när Nick Fury kommer och ska prata med Iron Man då, i första då till exempel. Det visar sig i Avengers att det var inte alls så som de liksom träffades inför Avengers-filmen. Ja, ah, det har du nog fel, Nej. Niklas. Va? Där har du fel. Vad fan snackar du om? Tony Stark säger väl typ så att de har varit erbjuden starta, ja, ett, men och, ja, erbjuden, och så, och erbjuden, de, de, och så, var och så gjorde de om det. det, men sen är den här gruppen människorna som stängde ner Avengers. Men, ja, men, de, de här floating-head-snubbarna mm. som Stark pratar med. I stand corrected. <laughs> <laughs> ja, Tyvärr, det vore kul cool om du skött ner det, då hade jag applåderat <laughs> förstås. Ja. Så synd där. Alldeles synd. Uh. Är vi klara med Iron Man, eller? Är vi det? Ja, jag tycker det. Jag tycker vi, vi, vi ska ju inte prata om de här filmerna. vi ska ju prata med... Ja, men Wenders. bara bara lite samt betygsätta. Iron Man är ett och 2, som en enda klumpfilm. Som helhet, eh, jag säger fyra. Jaha, uh, vadå? Ett till fem? Ja, men jag, ja, men jag, jag är det är svårt det, att jag säga hyra och sådär. med ett ord eller någonting sådär. Ja, uh, uh, första bra, andra dålig. Ja, det är samma sak här. Andra är svindålig, har för mig. Bra, vad blir det nu? Blir det hulk, eller? Jag vi tar Hulken eh, och då är det ju här, inte Ang Elis, eh, version, utan eh, den här, den här eh, vad, vad heter den där nazisten, eh, Edward Norton. Eh. Ja, precis. Ja, ah, är, är med, eh, regisserad av Louise Leterier, hur man nu uttalar det namnet. Mycket här... bättre än Ang Lee filmen men äh, inte bra. Jag tycker tvärtom. Jag tycker Angli-filmen är något underskattad, medan... Det är sjukt dålig. Nej, det tycker jag inte. Jag tycker den som det kändes som den ändå hade någonting... Um, det var något nytt med... Det var rätt balla effekter i hulken medan Incredible Hulk var mest um, så här lam... Hulk från Ang ser ju sjukt dålig ut. Han ser så jävla seger och så ful ut. Han ser ut, så här, han ser ut som en stor Shrek, liksom. Plus ja. att han var inte med i filmen. Han var med i typ två scener, varav en han typ hoppade lite och så var det Så här... <laughs> uh, ser Hulk är med någonting i... Incredible Hulk alltså jag Han är för... mer, mycket mer med i Incredible Hulk än i Angli Fortfarande för lite Och det är därför den filmen också inte är särskilt bra Och jävla massor med jag... spring här för mig, bara det, hela ja, det, är för, det är för lite hulk för att vara hulk Vad, vad, vad vill du ha då? Mer hulk <laughs> men, men är det så jäkla kul att se liksom En CGI-grön Figur slå sönder saker Jag tycker det är Nej, mycket det är roligare då, då... Liksom en hulk -film. Vad sa du? Det är därför man inte ska göra en hulkfilm. Ska man göra en hulkfilm ska det vara hulk. Men det kanske inte är världens bästa koncept att göra en långfilm av. Jag tror inte du. är okay. tråkig eh, karaktär tycker jag hulken. Kul att ha lite såhär birollerna i lite ja, men, kulisserna får... typ. Ja, men är det är ju en rekvisita. Det där, <laughs> perfekt där liksom. Ganska tråkiga skurkar också, är det inte det i hulken universumet, I alla fall de Tråk. två som har varit. Eller, Emilio? Vad för skurk i första filmen? Jo, det var hans farsa. Vad fan är det? Nick Nolte? Eller fan var det? Ja, precis. Och i andra ja. så är det ju den här Abomination. som är ja, de... men Det känns som att det är samma sak i båda. Alltså det är bara så någon som kopierar Hulk mm. ja, slåss. Liksom. Alltså det är ju så väldigt ofta i Marvel, eller i universum, att man slåss mot en kopia av sig själv. Typ. Men ja, det är inte nej, så dynamiskt, tycker jag. Nej. Det var efter så. den här filmen också Man fick höra hur dryg Edvard Norton var att jobba med tiden ja, så. Han var ju inne att peta som fan I det här manuset och höll på att ändra Och allting och även regisserade småbitar bitar Vad jag har hört och sånt där. Det var ju en, en av de anledningarna Varför han, de inte ville ha med honom i Avengersen. sen mm. han, han krävde för mycket, tog för mycket plats ja, i, ingen, man, ingen lagspelare Nej, det är precis som ni två <laughs> Men det ju det. Mark Ruffalo gjorde ju rollen mycket bättre, tycker jag. Så att, bra. Bra. Ja, det, det tar vi sen också, där har jag. Ja, ja. Mm. Eh, Hulk. Fan, skittråkigt att prata om. Eh, svin dålig film. Vi går vidare. nu håller vi med mig? Ja. ja, på det stora alltså. hela. Hur, hur slutar Hulk nu, menar jag. Fast någon de bara påskade scenen efter eftertexterna var att eh, man ser... Eh... Edward Norton på en bar så kom in. <laughs> <laughs> Nej, men... Eh, <laughs> Det var, det var ju det, liksom, den, den slutar ju med att han sitter alltså, de går väl in på en bar Och så kommer Tony Stark fram till eh, oh, General Ross och pratar om The Avengers eh, Och så får man se typ eh, Edward Norton, jag vet inte om det slutar på filmen Eller efter eftertexterna, efter, efter men han sitter i alla fall Och mediterar eh, Och så står det så här: Days without incidents Och så går den, mätaren ner till noll Och så blir hans ögon Gröna och så sitter han och flinar Som att han typ har lärt sig kontrollera det Idiot. Mm. Ha, då hoppar vi till nästa då. Och det är Tour. Mm. Far är Helt okej. Det är här är Slapstick börjar igen också. Ja, men jag vet inte. Jag tycker det är rätt bra. Jag tycker de gör det rätt och bra. Och är jag... de Marvel, ja. du gör de sen i Marvel-tidningsuniversumet också. När man läser att de håller på att kasta, kasta kaffe i diningsrum. <laughs> det var ju bra sen. <laughs> Kan du, inte du berätta lite fler bra scener från filmen? Då? <laughs> um, fan, det kommer jag inte på någonting. Så länge så jag såg det. <laughs> jag tycker, det är en grej som jag tycker var för lite i tycker Det jag tycker var för lite Mjölner action. Det är typ en bra scen när han kastar den mellan massa av frost giants. Men annars än det så är det inte så mycket. Man vill ju se hans hammare mer. Det är det som är ens grej, liksom. Mm. I, när jag ser sådana här filmer så vill jag ju se någon skön skurk alltså, som de känner sig liksom underlägsen men det känner jag aldrig att han gör tror. Alltså skurken här är väl Locke var, var det inte det? Ja, ah, Locke, hans Loke. bror ah. Jo men det är det som är så skönt alltså, det, är det, det är inte en sån här skurk som han är underlägsen um, utan det är, liksom, det är mer en familjeintrig det är liksom deras kamp med varandra som bröder liksom. och hans hat Lockes hat mot sin egen bror liksom. mer än att Alltså att det är någon så här jättestor fiende som man står inför. Thor vill ju fortfarande att, liksom att de ska så här återförenas och liksom försonas. Okej, okay. då kan man väl se Grace at home med eller någonting sånt där kan man inte det känns så. What? Jag vet inte, om det ska vara så jävla mycket relationer och sånt där. Jag vet inte, jag vill bara ha skön, skön bra action. och sen om det jag vet familjerelationer, nej jag vet inte. Jag köper det är det. ju bra action, det är bara inte den, den, en sån här superövermäktig fiende. Hjälp mig Niklas. Uh, jag vet inte, jag tyckte det var lite små kul slapstick <laughs> faktiskt, men <laughs> inte så himla mycket mer än det. Jag ihåg Bring jag till... me a horse! Ja, men det var väl lite kul. Men i övrigt tycker jag den var ganska lam på det stora hela. Jag, tyckte inte... jag fick inte den här känslan av att det var liksom gudar uppe i vad heter det? Asagård heter det va? Mm. ja så, Nej, jag fick, fick dåliga vibbar och det var, det var typ här jag började tvivla på Avengers på allvar. Men det kan vi väl ta sen. Samma sak okay. Plastig känsla. Väldigt plastig känsla. Mm, plastig kan vara ett bra ord faktiskt. Um, får jag fråga här nu... <laughs> jag måste kolla med Emilio här igen. För jag har tydligen inte... Jag har missat den här post-creditscenen här. Men då står det tydligen att... Eh, eh, redan här så... Eh, Stellan Skarsgårds karaktär... Eh, då, då, professor Selvig. Det, här så... Mm. Han är ju redan under Lokis kontroll. Det här är också svinkonstigt. Uh, ska... Men det, det, det, det vet jag inte om... Uh... Jag skulle säga att han är att det faktiskt betyder att han är Det kan ju bara betyda att Luke liksom spionerar via honom Alltså att han, han typ så här, Någon form av astralprojektion Det betyder inte att han kontrollerar honom Det är bara att han kanske är närvarande i hans medvetande Jag tycker det känns som du uh, hittar, ut, på <laughs> hittar på lite nu <laughs> Nej men jag menar, liksom alltså, man, man kan ju inte säga på den, bara på den informationen Som man får så betyder inte det att Luke Faktiskt kontrollerar honom Jag menar han hamnar ju inte ens säkert på jorden Han ramlade ju bara ner i en abyss liksom. ja. mm. Men är det inte så att för, för, På, på, på skallet om jag kommer ihåg Så är det väl att sen ska, Skarsgård Står där Och snackar med Nick Fury, Nick Fury. Ha, Och så är det ja. spegelbilden På honom är något liknande. Jag kommer ihåg att kom vara det som reflekterar eh, Lokis ansikte Åh ja, oh, för Fan vad det var dåligt alltså. Jag hatar Loki. Loki är asbra. Han är svin dålig. Är skitbra. Men som så bra vi, med honom. Går vi händelserna i förvägen? <laughs> Nej men du, Thor så var han ju svin dålig också. Nej, jag tycker han är skitbra skurk. Bara en jävla massa med gnäll. Ja, men det är det som är så kul alltså, det, <laughs> det är det som är hans karaktär och det är det som gör det så bra också. Vi finns kan det, prata det. det är finns en... det ingen roligare liksom skurka skurkar man kan ta in i Thors universum tänker jag. Med. Men vi kan prata om det sen jag vänder oss. Sepe står på nästa. Åh, <laughs> oh, den här var inte särskilt bra. Det, var ju det, det här var den sämsta tycker jag av Marvel-filmerna. Ja, Captain, för... Captain America. Sjukt. Sjukt, sjuk, sjuk, intressant. Det är ett också att välja in att ha in Chris Evans som har redan haft med i två stycken Marvel-filmer som Fantastic Four, som Human Torch. Mm. mm. Nu kan, nu kan man ju inte göra en crossover med dem <laughs> Det är väl lika bra <laughs> <laughs> Nej men, men det är liksom bara konstig grej liksom, För Marvel fans liksom, om han, nu, liksom när man skapar en film Av en serietidning Så säger man ju typ att Okej okay, nu är det här ansiktet vi ger till den här Superhjälten Och då, då köper vi det på något sätt Och säger okej okay, ja, men då, då får han vara den skådespelaren Så vi har märkt med hulken att... till exempel Ja men då är det bara ja Okej okay. Jag vet ja. inte, Marvels grej verkar vara att de kör någon slags drygge som heter typ så här Regler till för att brytas Och spanker. Ja Jag kommer ihåg när vi spelade in ett avsnitt innan den här kom ut Och vi tittade på massor med trailers och sånt där Bland annat Green Lantern och sånt där Kommande filmen. Det var den här filmen vi var mest peppade över faktiskt För den såg väl jävligt snygg ut och sånt där Mm och den hade ju någon, några snygga scener. Det var ju någon slags montagescen här för mig som var med än den här. Det var ju jättelängd sedan jag såg den. Men det var ju typ var det, två och en halv minut kanske eller någonting där Av två timmar tjugo minuter. De är så jävla långa de här jävla filmerna alltså. De är sjukt långa alltså. Ja. ja men det är mycket man vill, de vill klämma in tror jag. Jag tror det är fanservice som spökar att man vill ha med alla de här karaktärerna så att Förminska risken att vissa fans blir missnöjda Och börjar ranta ja, jag vet Så tror jag fallet är Med The Avengers i alla fall Men det kan vi ta Jag är en TV-movie av det hela Billigare och... ja, jag det. Bli, ja. <laughs> Nej, den, den här var jag rätt besviken på faktiskt. Varför var den så dålig? Skulle... Då, då? Den var ju rätt tråkig och det var så här... För första såg det första såg ni 3D Men det var jättedålig 3D Så det förstörde filmen rätt mycket Sen, jag vet inte Alltså man måste dock säga att hans direkt i den här filmen är mycket, mycket snyggare än i Avengers. I Avengers så har jag ju bara en konstig pyjamas. Okej. Okay. Mm. Det Oj. känns som att den här liksom, dräkten han har i First Avenger är ju lite mer logisk, lite mer funktionell, alltså typ så här. Han har inte fucking röda och vita streck på magen, utan han råkar bara ha ett vitt magparti och sen typ mörkröda bruna hängslen, liksom så att det liksom blir. Liksom. Jag tänkte faktiskt inte ens Bra. på att det var annorlunda Dräkt, jag trodde det var samma dräkt Jag tror det också, L lika det. Och sen har jag ju typ en läder typ jacka och en fucking hjälm liksom. Här är ju så här. hjälmen integrerad I dräkten och så. såhär ej, den är, Jag gillar inte den här dräkten Det ser väldigt pyjamasigt ut mm. Mm. Skurken Måste vi ändå prata lite om Red skull, Red skull. Mm. Ja, Bedrövligt <laughs> Utveckla Niklas Nej, men han, han går ju omkring med någon sån här typ buttrix-mask eh, röd eh, döskelmask. jag har en liknande hemma till och med och så, och han, han kan man ju verkligen inte ta på allvar som något sånt där direkt hot är, är han liksom den värsta eh, skurken som, som de kunde gräva fram för Captain America i min grejen är, det är ju hans skurk alltså, det, är hans, det är hans nemesis Ja, men det är precis som Spider-Man har Green Goblin och sådär så har ju Uh, Captain America, Red Skull. Jag älskar Green Goblin. Uh, Green Goblin är ju nice. Ja, han är det, det, det, ja, jag gillar honom. Ja, fast, men gjorde de verkligen Red Skull liksom <laughs> rättvisa då? För jag tycker han är ganska fientlig ja. i filmen. Ja, nej men jag tycker att så, han var rätt okej. Okay. Alltså, jag menar, hur, hur vad, vad mycket mer ska man göra? Nu kanske jag får skit för det här. Att säger så, men alltså, hur mycket mer kan man göra med Red Skull än att göra honom till en liksom rödskallad Nazi, liksom. Ja, men då kanske man skulle ha valt en annan skurk som man kunde göra en roligare, intressantare handling med. Alltså, det kan du kan ju alltid göra någonting bättre just att man alltså för det första så är liksom hela Captain Americas grej att han slåss mot nazis. Så att du kan inte göra en Captain America Origins-film utan att han slåss mot nazis. Och då har du redan den perfekta naziskurken Red Skull, liksom. Sen är ju bara frågan hur du porträtterar honom. Du kan ju ha gjort honom mm. mer eller mindre. Men då, då är det ju regissörens fel. Du är det inte liksom själva skurken som det är Nej, fel på. För det, du, man kan väl jämföra det här med kanske med Batman. Joken har ju gestaltats två gånger. Liksom. Och båda är ju så sjukt olika varandra. Både hur de ser ut och beter ja, mer sig. Än, mer än två gånger. Det är typ fyra gånger. Ja, men i, som storfilm då menar jag. Ah, okay. mm. Ja, nej men precis, att jag, jag tycker inte så mycket skurkens fel Jag tycker Red Skull är liksom, för första är den självklara skurken Men sen så är det väl upp till hur han porträtteras Fan, om David Lynch hade regisserat den här Nej ah, gud, han är släppten <laughs> Han är inte den jävla gralen som av varenda vill Tror du, ge David Lynch sådana där sjukt mycket miljoner Så ska du få se på fan alltså Red Skull pratar baklänges <laughs> <laughs> Captain America, he is my cousin <laughs> Svinbörjar. Femma på direkten. Ja, självklart. Vad finns det mer Tommy Lee Jones är med i den här filmen. Ja? Ja, han var ju, han var ju Conor Chester vad han hette, jag Ja, det kanske är det. Jag kommer var han. Okej, jag kommer du ihåg det. Det han var hans bästa i jag, den här jag, filmen, tyckte jag. Ja, jaså. Ja, okay. ja. Snacka om att se på olika perspektiv på filmen. Okej, okay, ja. ja. Uh, Vad är det för post credit i den här då, Som leder fram till Avengers? Det är ju när han vaknar upp Ja, och så springer ut på Times Square Aha, okej okay. Du kan lägga det, det på filmen? Den var ju så dålig så jag glömt bort allt Det var den här, efter den här filmen Niklas fick börja gå sen sjukgymnast För du fick en sjuk träsmak i röven Efter biovisningen <laughs> Ja, och du, <laughs> sa sa samma jävla salong Gick vi och såg Avengers på sen <laughs> På tal om det Avengers så kan vi lika gärna hoppa in i den filmen tycker jag Ja, varför inte? Mm. Bara en snabb grej om Captain America Jag tycker det är väldigt snyggt när Chris Evans är smal Det är väldigt gott mm. ja, ja, men det kan väl delvis hålla med om uh, Ja, Avengers uh, Regisserad och uh, skriven bland annat av uh, Jos Whedon Yes uh, eller, Halvny i gamet kan man väl säga Känd från eh, Firefly Och filmen som baseras på Serenity. Ja, Serenity eh, han, han har ju gjort Buffy och sådär också så Han har ju hållit på länge precis, Han är precis. inte ny på det sättet Nej men det här är väl hans eh, första liksom, eh, Spelfilm han, han släpper, väl. Alltså riktigt stora påkostad Ja och, det är äh, ju definitivt första blockbusterfilmen. Mm. Man, man får väl säga grattis För fan, ja, för fan vilken succé fan vad den har kammat in alltså helt sjukt över 200 miljoner dollar på en helg. Det går, det går bra nu säger han. Det går bra nu. Mm. Äh, Nej, tycker jag när det sånt här händer för folk klagar på att nederlanding och hej och att det bara förstör filmen och allting. Ändå ser det ut nytt rekord som händer varje kvartal känns som nästan. Går bara bättre och bättre. Mm. Sen om filmen är dålig eller inte, det är, det är skitsamma. Jag blir alltid lika glad om eh, när, när, när det blir någon slags kassasucces. Det tycker jag är kul. Ja, men eh, ja, alltså, jag måste säga att det här, det här är liksom. När superhjältefilmer, liksom. Det är, det är det här det ska vara. Det är så här superhjältefilmer ska vara. The Avengers. Fan, vad bra det var. Okej, okay. men, men är det så? <laughs> så är det. Så är det. Jag skulle vilja prata om den här filmen verkligen sen för scen faktiskt. Att vi börjar från ja. början och går igenom hela filmen. För det finns, det finns väldigt, väldigt, väldigt, väldigt, väldigt mycket att prata om. Eh, faktiskt. Vä men, väldigt, men, men, men jag vill bara säga... Så... <hör> jag hugger direkt på er, ja, det Kör på. säger Nej, men jag känner att Emilio, du säger att det är liksom de här, så här de ska göras. Superhjälterfilmerna, okej. Okay. Men jag tycker att... Avengers, den, den påminner Alldeles för mycket om de filmerna Vi har pratat om redan jag det tycker det är ju de filmerna vi har pratat om redan Ja, och de var ju dåliga Allihopa Nej, <laughs> jo, det var ju inte, inte alls det Thor, Captain för... America Iron Man Iron Man 2 ja, Hugg -hugg Iron Man 2 jag tycker inte var dålig, den var sämre än ettan Jag tycker fortfarande inte heller att Thor var dålig Jag tycker att den var sämre än Iron Man Captain okay. äh, okay, America okay, då Captain America var rätt dålig Hulk, och Hulk var rätt dålig Men det är det den här gör rätt För att den här ger alla karaktärer precis rätt mängd att spela på Alltså, Hulk är skittråkig tycker jag i en liksom full feature längd film han, Det funkar inte som karaktär, det blir för tråkigt liksom. Allt han gör är att han tappar kontrollen och blir arg liksom. det, det funkar liksom inte riktigt att göra en två timmars film om det mm. Här får han ju bara spela en liten del av det här Sexman-laget som är The Avengers. Det blir perfekt mycket plats för honom. Därför är det här den bästa hulk som någonsin har visats on screen. Mark Ruffalo gör en skitbra hulk Captain America också sjukt mycket mindre. Innan jag börjar klicka av alla de här, vi bara stanna lite snabbt på hulken. Jag tycker Mark Ruffalo är helt okej. Ingenting säger super. ...speciellt som alla går runt och säger att det här är den bästa... ...för nu har ju folk bara gapa efter en hulkfilm... ...och jag tycker det är kul ändå, som du älskar den här filmen... ...ändå säger nu att... Eh, ...okej, okay, sjukt bra som det är just nu... ...men att eh, ingen... ...vi vill inte ha någon hulkfilm... ...jag vill inte ha en hulkfilm... ...ja okej, okay. för du tror att... Du, ...tänkte jag så fan det... ...jag tror, tror att det kommer bli dåligt... Sätt. ...jag tror att de, de kommer inte kunna göra en... ...alltså en full... ...långfilm som... ...kommer vara tillräckligt bra... För att återskapa Förtroendet som folk behöver För att franchisen Hulk Ska gå bra Nej. Nej. Men han är alltså, ju en jävla rekvisit det, ja, alltså, det, det kan säkert bli En helt okej okay film som fans tycker om Men den kommer inte gå tillräckligt bra uh, För att den, den ska gå hem hos hos vem som helst. Det, det, det gör den bara inte. Det tror jag verkligen inte. Och som sagt, jag tycker han, han passar perfekt i det här sammanhanget. Så håll Hulk till Avengers-filmerna så går det säkert skitbra. Mm. Precis som den där jävla idiotiska fisken i hittar Nemo, som den fisken skulle få en egen film. Ja, men det funkar inte. nej precis. nej precis Captain America tycker också passar bra i det här sammanhanget. När han har liksom ett gäng som han försöker lite, lite styra över. Eh, Superboy Scout-killen som ändå måste tampas med... Karaktärer som inte Liksom delar hans syn på saker Som Thor Eller Iron Man, Tony Stark Det här är mycket bättre än Eller Det är en helt, helt annan film än Hans Origins historia Så jag ska inte säga att det är en bättre film på det sättet För jag tycker inte de är riktigt jämförbara En Origins film och en liksom full story Men det är också det som gör Avengers så bra Att man har redan fått Bakgrundshistorier om alla De behöver inte slösa tid på det Liksom, när Thor, Men, äh, första gången vi ser Thor, då flyger han bara in, snor Loki liksom, mitt i filmen. Och vi vet redan exakt vem han är, varför han är där och liksom, vad han ska göra. Vi behöver inte någon form av förklaring för det här. Det jag förmedlar förklaring i alla fall faktiskt. Nej, de står och pratar om, <laughs> liksom, om Tesseracten För vi har inte fått veta någon information om Tesseracten i de förra filmerna. Så den pratar de om och de pratar om hur han tog sig dit. För att det är också en grej de måste förklara. Med tanke på att de förstörde Bifrost i eh, torfilmen. Så det är ju bara att alltså förklara hur fan han tog sig dit. För det, det hade ju inte funkat om de inte hade förklarat det. Okay. Mm. Samtidigt så tar det ju typ tre kvart i alla fall för dem att samla ihop hela gänget. Och det tycker jag är alldeles för, för lång tid. Jag tycker att det, det, kunde, de, det kunde de ha stökat, stökat bort mycket, mycket snabbare. Jag tycker att det är liksom... Tony Stark, han, han kommer kom väl inte in i handlingen för en typ så här, en halvtimme in i, i filmen till exempel? Men det är ju det som är också grejen. De vill ju inte gå med. Uh. Ja, men du. <laughs> jag tycker det, det blir så. Om vi, ska, om vi ska ta då Captain America. Jag får, jag får mest. Uh, vi var ju inne på det att han, han har varit med i Fantastic Four. Jag, jag får dåliga associ, oso, associationer av honom. Jag, jag, jag tycker han är jag vet, jätteplatt. Tråkig skådis till att börja med Och en karaktär som Inte Har några intressanta drag överhuvudtaget mm. Och jag tycker att Konflikterna då mellan honom och Det är väl Iron Man Tony Stark mm. som främst Jag tycker de känns de känns Så förutsägbar att han är då liksom Captain America då den Som då tänker på teamet Och Tony Stark som vill Som vill då köra Solo lite mer jag Men det, är det, är grejen, jag... det är det som är deras konflikt Och jag tycker Joss Whedon skriver den väldigt bra Han skriver alla karaktärer väldigt bra tycker jag Det är just, alltså Captain America är Superboy Scout Och han är från en annan tid Alltså liksom, han är uppvuxen I en tid eh, Där du ska liksom inte ifrågasätta Äldre Du ska göra som du är eh, tillsagd. Och du ska göra sätta ditt land framför allt. De var ju liksom i krig mot nazien och det var ju så superpropagandakrig då Han är ju liksom Super The Boy Scout. Det är liksom det är ju hans nick också, The Boy Scout. Um, mm. mm. och att han klärsar det är ju klart att han klärsar då med eh, Tony Stark, den här super playboy billigaren, filantropist, genius som gör vad han vill och, liksom, ja, det, jag tycker det är en bra jag tycker det är faktiskt en bra scen just när de klärsar som mest ombord på Kids högkvarter um, när de bara säger saker som typ så att ah, du hade aldrig hade lagt dig ner på taggtråden för att låta någon annan kliva över dig. Och då säger Tony Stark att nej jag hade bara klippt tråden. Att liksom de har så här helt olika syn på hur man löser problem och vad som faktiskt är problemet. Och det går inte att ha sådana här två olika karaktärer utan att de faktiskt ska clash. Och sen att det kanske blir lite förutsägbart. Jo men det är klart för att vi känner ju båda karaktärerna och vi vet hur de är. Mm. Ja men det är det jag känner lite att man har sett... Det mesta förut. Om vi tar till exempel Thor och Loki då som är Loki, Loki är skurken igen. Och de har ju den här familjekonflikten men den tyck tyckte jag mest var en upprepning av det som hände i Thor-filmen. Det här med att pappa tittade aldrig på mig. Han, han, det var bara du som, uh, som kände som den riktiga sonen och så vidare. Jag är inte din... Jag är bara en adoptiv son. Det, det, det har vi ju redan sett. Det, det, jag tycker... Och ja, när jag ändå är inne på det så tycker jag Loke är en jättetrist skurk faktiskt. Jag älskar, han, han, han känns aldrig som ett hot tycker jag. Och jag tycker, de här alienfigurerna, vet förklarades det vilka de var överhuvudtaget? Det förklaras lite halvt eh, i scenen eh, efter eftertexterna. Okej, okay, ja, vi, vi kan vänta med den där ja. kanske. Ja, men, grejen, men det är ju det som är grejen med Luca att han inte är mäktig. Det är ju det som är hela hans problem. Han har aldrig varit mäktig. Han vill vara men mäktig. Men då blir ju då blir han någon till den här galningen som gör allt för att få makt. Och verkligen skiter i vem han dödar För att det på något sätt för honom Visar hur stark han är Han är den där liksom så här översiktaren Som inte har någon egen makt Och därför måste han liksom skada andra För att folk ska tro att han har makt Men då blir då det då är, blir jag... ett, problem, då blir ett problem För oss tittare <coughs> Kände jag i alla fall för jag håller ju med i är Asloke Svintråkig karaktär och han, han känns inte liksom Som ett hot för den här gruppen liksom. Det känns som såhär, liksom, vad är det, fem mot en eller? Jag vet inte hur många de är <kör> att liksom det, det här kommer gå så lätt som en plätt Vilket du gör också Det är inte det hotet som ligger i universum Det är inte den här eh, Galaxis eller vad man andra säger Svin... Men grejen är att Det som är Lokes grej är att han är sjukt bra på att Deciva folk och att liksom, eh, Han är nästan Liksom den manliga versionen av Black Widow Alltså att de kan få folk att avslöja saker Göra saker och manipulera dem Till att göra saker som de aldrig trodde de skulle göra Genom att sätta sin um, jävla sta på bröstet på någon det typ Nej, det, men... genom att Genom att till exempel bli det är ju, Hela hans plan går ju ut på att han ska bli fångad Vilket han gör Och att liksom Hulk ska börja att folk inte ska börja lita på S.H.I.E.L.D. Och gå bärsäker gång igång ombord på skeppet Vilket de gör, han lyckas ju liksom Nästan, Och det, det är ju klart att han lyckas Nästan, för det är ju liksom den typen av film Men så att, att säga att han inte är Ett hot tycker jag att underskatta hans Styrka, sen är att, liksom att Avengers faktiskt bör skiten nu dem i slutscenen Det är ju för att de lyckas ta sig igenom Hans eh, bedrägeri Eller vad man ska kalla det, hans, hans eh, Fasad av Eller de lyckas ta sig igenom hans Gud vad ska man säga Hans vilseledning Ska man väl säga För de är ju liksom Earth's Mightiest Heroes De är ett Oövervinnerligt team När de jobbar tillsammans Det är det som är grejen Och det är därför hela Lokis plan Var att Liksom förstöra dem från insidan. Jo, jo, men jag vill ändå ha det här hotet, och det känner jag att det inte finns någonting av i hela filmen. Det är inget hot, det är, det är bara tjafs liksom. Så ska någon Dr. Fildsnubbe komma in där helst och liksom fixa upp det här, och vilket det görs. Och sen när alla... Man räknar ut allting på direkten. Hur menar du? Nej men, vi... nej, men för, för det är ju massor med gab i början och allting sånt där. man har att säga okej nu kommer vi ha gab och sen kommer de komma på säga nej men fan vi älskar ju varandra, vi ska ju samarbeta. Och så händer det ju också. Det, det känns lite för uppenbart för min smak. Jag vill egentligen ha liksom såhär svinstort hot som bara trycker ner eh, Tor och de här andra som är lite mer starka hulken ner på marknaden. Alltså när hulken går igång, det känns så här. Ah, Fan vad skönt, det känns som att man tar den här stjärnan i Super Mario Bros Att de bara kutar igenom banan liksom. ja, Alla vet hur den där låten går ja. Precis så sjöng jag I eh, två timmar <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> Men vad fan, Det gud ju typ inte med så mycket alltså... Nej, men man visste ju att det skulle bli liksom S. Alltså, I slutet när det går, liksom, när, när alla de här rundvalsen och sånt där kommer ut. Liksom, och det är då Hulken kommer. Och, jag har ju jättemånga frågor här jag måste ställa. För, för det första så är det här Hulken att han inte kan kontrollera sig själv. Någon spelar ju på det hjällt mycket och sånt där. Och det är någon scen där när Scott Johansson sitter fast och han förvandlas till Hulken. Då känner man att man oj, åh herregud, fan, han kan inte kontrollera sig själv. Sen, vad fan hände sen? Hulken försvinner, han landar någonstans. <går> på någon sjuk mm. jävla <går> En timme senare kommer han med moped. Och han, han, landade liksom ju, så... <går> han landade ju i New York. Typ. Okej, okay. vad va fan vet jag, det, det visar de inte. Men i alla fall, han kommer med moped eh, och, och typ så här, As, lugn och alla superhjältar runt omkring honom verkar ju också svinlugna med det här. Så, kör, är du tillbaks liksom. Ja, ah, du kan kontrollera ilskal. Eller jag vet inte, vi skiter samman, vi kör bara på liksom. Nej men det, så var det inte alls Det var men, ju liksom Man för inte ta... för förklarat Eller fick man det Missade missar jag kanske Berätta uh, Vilket Får vara förklarat Nej men hur han lyckades Liksom det här med ilskan och sånt där För det var, ja, men det jävla... var ju, han, han sa ju det han det var, ju, <laughs> det var ju Det var det som är grejen Att han sa det Jag är arg hela tiden det, Han lärde sig kontrollera Det såg man ju i hulkfilmen Med Edward Norton Att han lärde sig kontrollera det mm. Men vad fan hände på sådär skeppet sådär då scenen. Men då var det bara Alltså då var det bara liksom en olyckshändelse Han har väl, kan väl lite kontrollera liksom, till 100 Liksom accidents do happen eh, antar jag även för honom eh, Plus att han var liksom redan i ett överagitated state Eftersom man eh, fick reda på att Kiel eh, höll på att tillverka massförstörelsevapen med, Av det Tesseract Så att det var väl bara en olyckshändelse Men eh, det sen, du... eh, okay. inte, sen visar de att liksom, han kan ju faktiskt kontrollera Liksom på den nivån han vill. Liksom. Han kan förvandla sig om man skulle vilja. Jag vet det, så och det inte vara. Liksom. Nej, nej jag, jag fick inte den känslan alls. Jag tror att du ska vara lite uppmärksam. Pay attention. Tommy. What, pay, pay attention. Jag vet inte, det känns bara som en ADHD-unge sprängd. <coughs> apropå... Men det är ju. Hulk. Ja. Apropos ADHD-ungar och att det inte riktigt hänger med i handlingen så måste jag bara berätta om framför mig i salongen som satte någon rastlös unge med eh, sin pappa då. Ja. <laughs> ja, du hörde du honom också? Han hörde honom. Bara, Ouch, that's gonna hurt. Allvarligt. Vi ropade lite så här försiktigt. Så här, Emilio? <laughs> Emilio? <laughs> Nej, men det roliga var att de satt ju typ en timme in i filmen så hade de fortfarande inte greppat att uh, Bruce Banner var Hulken. <laughs> så jag hörde den där ungen sa så här, bara, men alltså, Hulken ska vara med i filmen så pappa bara, oh, ja, jag vet inte ens <laughs> oh, det, fi det finns det ju någon replik för han återkommer ju hela tiden uh, Bruce Banner till uh, the other guy, den andra killen så här, som typ han säger så här I, I, I shot myself uh, in the mouth but uh, The other guy spit bullet out Eller någonting äh. den här, Pappan och sonen, då måste jag bara susat i skallen på dem. <laughs> <laughs> Vilken andra så kille? Då. De bara, är det David Lunds att rekryssera här eller? <laughs> ja, men inte väldigt uh, Schizofen Fan jag hade några sådär, när jag såg Åh uh, vad oh, fan var det för film jag såg då uh, Ja det var det Hunger Games som vi var på Så var det ju biografen självklart full av Tonålstjejer så sitter några bakom mig som fick mig att vilja vända mig om och gå Columbine på alla De bara satt där så kom avengers Trailern upp liksom Och så kommer Captain America in i bilden Och de bara nej, det är den där killen från den där B-filmen ah, Någonting American, typ American Hero eller vad han heter Och jag bara, din jävla, jävla fan Och så kommer Iron Man och Hulk med in i bilden Och de bara, men är det här nån är det han någon mix eller någonting? Och jag bara... Hulk... Och bara, Hulk smash. Och bara så och slåssande som det blev till själv i snoppen. Oh, fan, vad jag blev. Det är han American någonting. Är det, är det här någon mix? Fan, vad jag blev. Mr. America. Oh. Ja, eller hur? Typ, ja. En sak till det här med hot. Vi kan har massor med saker med, med det vi gör. Men jag tänkte på en annan scen när Thor hamnar i den här... Cellen eller vad fan det är för någonting vad, vad, vad fan är det för någonting Det är någon slags glasgrej som den, är på Det är en glasbur för att äh, uh, döda huk. Ja för, för att galningar inte ska kunna komma ut Och så släpps han lösen här Och så ska han liksom krascha mot marken Och den, den scenen alltså, Hur de filmar det är typ så här att Shit kommer han klara kommer han klara kommer han dö Och så är det precis när den kraschar mot det här berget eller Så lyckas han ta sig ur Från den här cellen Åh, oh, det var på håret Annars skulle han dött Skulle han det? Jag vet faktiskt inte Nej, det hade han men fan inte Han hade väl inte dött Om det ner på marken Så 10 000 meter höjd, jag vet faktiskt inte Han är ju superhjälte för fan Ja, han är ju en gud Men jag vet faktiskt inte Ja, ja, Gud, jag kan det. Ja, men okej. Okay. Vad, vad säger du i media? Ja eller nej? Jag tror han hade dött. Ja, ja. om jag hade varit hos så hade jag bara legat och chillat. <laughs> Tänk jag det, jag varför... tänkte också på den scenen dock. Det, att, vad fan, han har en Järnare, Han kan ju flyga. Varför flög var inte tidigare? Alltså liksom så här, visst... Eller flög jag... upp med den där grejen kanske. Att ja, med det, men det är det liksom bara flyga och ta med den upp liksom. Mm. Grejen inte. är dock att den han kan inte flyga bara liksom så där utan han måste typ kasta sin hammare. Alltså liksom, han flyger ju med hammaren. Det är därför han, han tänkte på det varje gång han börjar flyga att han står och snurrar hammaren i handen. Mm. Ja, det är för att han, liksom, han kastar iväg hammaren och sen följer han liksom bara med den. Han kan väl hoppa jävligt bra? Han kan väl hoppa jävligt bra? Ja, tänkte... men han är en gud. Men liksom, det, det är så han flyger, liksom, han kastar sin hammer och så följer han med. Så att jag kan anta att, jag kan köpa den scenen att liksom, för att det är svårt att kasta någonting när man faller fritt. Liksom. Jag vill gå in på <laughs> <laughs> Agent, Phil. <laughs> <laughs> Agent, Agent Phil. Agent Phil, Agent eh, Phil. Vad är det här för snubbe Emilio? V vad gör han där? Nej, han är bara liksom våran, våran länk till kild. liksom Det är våran go-to-guide, det är honom vi känner. Han har varit med i typ alla filmer. Han, han, jag trodde han skulle heta Agent Emilio. <laughs> han betedde sig exakt som dig. Men ja, men grejen är det, det är det som är så skönt med honom. För att det är liksom, han är ju fanboys, han är ju oss. Han är ju vi Marvel-fans som står där helt plötsligt ansikte mot ansikte med hjälten Captain America och liksom så här, fan, jag hade ju också flippat om jag hade gjort det jag har ju läst om honom hela livet jag har ju läst om Spider-Man och Iron Man och Hulk och Thor, jag hade ju också flippat sönder om liksom det helt plötsligt så bara så kommer uh, Tony Stark och bara, Så men hur jag ska börja jobba med det, du, inte på Vasamuseet men uh, liksom, vi ska jobba tillsammans nu, jag hade ju flippat sönder ja, Jag kan det med det, det, det, det är rätt så gulligt faktiskt det kan jag förstå, det, det, det hänger man inte upp på det, det, det inte hänga upp, upp med på mig Jag tycker det är helt konstigt Det är ju när han eh, dör mm. eh, Och det här, deras skepp har väl gått sönder Eller något liknande eller sånt där. Eh, Så sitter de runt det här bordet Alla och Så kommer Samuel Jackson in eh, exak, Skitförbannad Och eh, slänger <laughs> de här eh, Korten <laughs> Som är alldeles blodiga Mm. I ansiktet på dem Och säger såhär, det här Det här Han såg upp till er Och hej Och har, har lite pep -talk med dem Så de fattar liksom mm. Att nu får de fan Ta skärpa sig eh, Så springer de iväg Och säger typ här Nu ska vi rädda världen Och så sitter ju hon Åh oh, Vad fan heter han Kobe Smulders som som är i How I Met Your Mother Ja uh, like, Captain Agent kapten De var ju In his, in his, in his, his locker Ja uh. uh, uh, Då Alltså Se om jag har fel Men Har Samuel Jackson Tagit ut korten Ja. Utskåpet Ja Blodat ner dem Ja <laughs> Med en fylls blod Ja Och kastade ner hans <laughs> Ja Han ljuger som i alla Den scenen hade jag velat se när han, sitter, ja. när han sitter och kletar blod bara, uh -huh. Just hold on a second och så bara, ja, Den här påsen bara river upp den Grejen så jag bara, det är <laughs> det Sorry Phil, med. I have to do this så bara, <laughs> Jag ser såhär paramedics kommer så bara, Han bara, wait, I'm just gonna smear some blood On these cards, bara, but sir, we can still save him He's not dead yet, no, no, no These cards have to be smared <laughs> uh -huh. det, det går ju något slags Det är, är, is... ja, är snobbisart Jag vet inte om det är dåligt det, det, Men det är det är som är grejen, jag tror inte att han är död Nej, det, precis. Jag har också hört det här. Ja, det, det är något snack som jag... går på internet att han är kvar. Men för att grejen är, alltså, för det första det är Marvel. Um, och det är S.H.I.E.L.D. De har fan tagit tillbaka folk från värre saker än döden. Um, så jag, jag tror inte att det här betyder att han är död. Nej, Nej men det, det blir kul om de, är, i, i uppföljaren när de typ såhär, Nästa hot kommer, så kommer dansare i en fri och på <så>, sig. Möter en det Oops! Och sen säger han: Han går till kaffatomaterna. Och jag går till kaffatomaterna. Och, och, gå, <SILEN> you know, och så, liksom, like, så börjar han hålla på pekar peka runt och lite spralligt. Det är det som är grejen också. Jag läste en rätt bra så här, uh, uh, teori om, om just hans död. Och att det, det här skulle bli en trilogi. Och då kommer ju akt två vara Delen där allt går åt helvete Så är, så är det ju alltid Det är ju, liksom, det är ju akt tvås grej, det är det den gör Så då är ju det här Liksom perfekta Plotpointen för att Avengers ska sluta lita På S.H.I.E.L.D. och Nick Fury Liksom det lilla Förtroendet de hade för honom S.H.I.E.L.D. S.H.I.E.L.D. S.H.I.E.L.D. <här> <här> <här> Jävlar, <laughs> okay. det, vill Sen, jag säga det är ju till... det det ett, ett bra plot point för att liksom, de ska sluta lita på dem och, liksom... yeah. <laughs> hur, hur mycket kan du ljuga, i ettan ljuger du om att, de, att, att ni inte gör vapen men gjorde ni visst Sen ljuger de om att han är död, det var han inte alls alltså, det är Så, här... mm. så det, är, det är en rätt logisk eh, uppföljning på det här att, att han dog, att, de tappar förtroendet för För Kili ifall han överlever Nästa grej mm. eh, Det är det här The counselor De här snubbarna mm. som man ser i någon slags Skärm som Nick Fury har kontakt med Det vill sitter väl eh, vad, vad gör, mm. Fyra stycken eller någonting mm. Som man får se ansikterna på Som har större makt ja. eh, När jag såg dem tänkte jag herregud vad fan var tufft Undrar hur man ska göra det här eh, Nick Fury säger fuck you Sen, sen, sen, sen, sen, sen han precis sen är inte då med någonting jag, jag börjar säga tänker jättesent men typ så här, oh, det kanske blir som typ så här, äh, Soli, typ så här med foxhound och typ så här, värsta konspirationsteorier och allting sånt där han, han, han gör som jag gör när alla de här två och en halv män börjar gå på tv jag tycker bara på den här röda knappen bara tjuff jag vet inte, de, de, de vill jag ha lite mer plats i. De kanske kommer en uppföljare eller någonting sånt här, Vad vet jag? Men samtidigt den här skulle lika gärna kunna floppa den här filmen och då skulle de inte fått sätta dem alls. Jag måste säga att jag har ingen aning vilka de är. Okej. Okay. Jag älskar ja. såna när när det är lite hemliga människor med och det, Men, det här var, det här var typ det, filmens det, bästa. Det var det bästa hela filmen tyckte jag förutom eh Agent Fill <laughs> blod smetas in för de här fan Carlson. <laughs> Men det, det jag inte fattar det. Varför är de så sjukt dåligt upplysta De här killarna i det Council De är ju så här sjukt De är ju värsta sådana, äh, Vad vet det Motljus Uppsättningen liksom mm. Och ändå sitter de och, och så antecknar grejer De har ju ingen chans att se vad de skriver Med tanke på att det är ju bara skugga det kan ju vara Nick Fury som har ställt in Bildskärmen Han har lagt på något filter Instagram-kid Vad fan sitter de och antecknar för någonting egentligen? Bruden satt och antecknade Hon var dock den enda som antecknade Hon är ju säkert pluggig av de där Council-snubbarna De andra sitter och hoppas på att inget ska komma på provet Medan hon sitter och Tänk om man får tag i hennes antecknads Så står det sådär helvete med Nick Fury Penis, penis, penis jag vet inte. det kunde de utnyttjat lite mer, tycker jag. Ehm... jag känns som jag har pratat lite. Ni Niklas, har inte sagt så mycket. Är det något du vill ta fram? det är rätt så mycket kvar, sen som. Också. Jag har fler punkter här som mm. jag... Sju... Tyck av några du. Ja. Vi får gå runt lite här. Ja, skjuta på Emilio. Eh, Loke, återigen. Eh, jag känner att i en film som hämtas och väldigt, väldigt mycket från de tidigare liksom, uppbyggnadsfilmerna. Um, så visst, jag håller med om att Loki han, han har någonting ändå som gör honom rätt intressant. Men det hade varit mer spännande med en, en uh, helt ny skurk, tycker jag. Vad bra att jo, du tvåan då. Ja, men jag orkar inte vänta Två... Jag vi, kommer, jag vi, vi, kommer, vi, vi kommer inte se eh, Någon fler Vi, vi, vi kommer överens om Efter vi såg den här filmen Jag och Niklas vi såg tillsammans Så har vi att det här är sista Allra sista Marvel-filmen vi ser på bio kjellan, kjellan... Nej men då, Vi har betalat för Iron Man Hulk, Thor, CP Och The Avengers Och vi har inte fått ut något skit av det. Vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi har spelat på samma liga i och tills nu Hoppa av. Det är inget kul länge. Nej, det är så jävla bra. Ja. Det är det här det ska vara. Det är det här superhjälta filmer det ska vara. Fortsätt, Niklas. Sjukt. Niklas är inte klar. Låt dem fortsätta jag... bara. Uh, nej, men jag känner också vissa... Ja, det kan ju bero på de här jävla stolarna i fontänens uh, biosalong som är så jävla hårda. Men efter en timme så satt jag och tittade på klockan och kände att hur långt är det kvar? För jag tyckte att de kunde tajta till det här betydligt. Till exempel jag, jag måste bara fråga. Ap uh. så jag, såg ni det i 3D eller inte? Ja, visst. Vad då skulle det ha gjort någon skillnad? Ja, ja nej, men jag, jag vill återkomma till det. Men jag ville bara ha okay, den okay. delen av informationen först. Ja, men jag kände att vissa roller kunde ha tagit bort helt. Uh, <laughs> som till exempel vem. Jag går in ett Paltro till exempel. Stellan skarsgård, känns han, han är ju helt överflödig. Det kunde de ha löst på något roligare sätt. Han står ju bara och rabblar tekniska data i. Han, jag tycker han var rätt uh, trivsam i tor-filmen, men det här är han ju helt, helt bortslösad. Likadant hon från, uh, vad heter den där serien? som? Ja, uh, Agent Hill. Ja, också helt, helt överflödig. Och eh, jag, jag fattade inte riktigt den här grejen med att när de skulle åka till Tyskland, bara för att oh, kunna för att, för att plocka, plocka in lite så här, nazireferenser, så otroligt sjukt kast skrivet, det här med att oh, once there was a man like you och alla bara, oj, undrar. Var det... var, varför? Vad var grejen med det? Var, var, var... Det sitter jag och undrar nu också. Varför i helvete åkte de till Stuttgart? Det var stört, var ja, just det. Ja, ja. det, det, det... Vad var, var, var de hämtade i det där kassaskopet? Det förklarades inte. Det, det var väl någon snubbe som stod och talade och sen så ville. Jo, men för det var, det var ju någonting. De ville ju ha någonting från det där kassaskåpet. Men vad var det för någonting? Men du har sett den här två gånger till mig, Emilio. Det är ju du som ska svara på det här. Jag är ingen aning vad de hämtar. Jag kommer inte ihåg. Jag kom bara ja, ihåg... just det, just det, just det, just det. De hämtade. Eh, Stellan Skarsgård behövde. En uh, grej, en så här Typ, en, typ metall <laughs> typ i Iridium Något sånt där Han ville ha Iridium, så var det ja, ja precis, en, en viktig kom komponent till den här uh, uh, Ja, intro. och anledningen till att de åkte till Stortgat Är för att det, Shield har ju kontroll över alla de grejerna i USA Så det var lättare att bara åka dit Och ta den av en dum snubbe på ett museum Eller mm. någonstans det men, det men det kändes ju Minst sagt det kunde de hela den att, att det, ha det, kunde, det kunde lika gärna varit i, i USA Det var jättekonstigt att de var i Tyskland det är liksom... De kunde ta bort det överhuvudtaget Och det hade inte gjort Spelat någon roll Fast det var ett lätt sätt för att få En cool fight mellan Captain America Och Luke. och de var tvungna att fånga Luke, Så de var tvungna att fightas med honom Och det, Iron Man gjorde en cool tre. Jag kom faktiskt inte ens ihåg men, wow. eh, det, men det, var, det var den här ju, resen upp i publiken i, i det, det var konstigt det hade varit mycket mer logiskt än om de bara var i USA liksom mm. uh, <laughs> mer Nick Fury fick inte han lite väl stort spelrum med tanke på hur trött Samuel Jackson kändes det var lite så här pensionär pensionstaxarna jag tycker det är bra jag tycker det är bra som Nick Fury ah, en sådär i serien också så här han talar med samma tonläge hela tiden och är väldigt det är så en serie du läser ju. Läser ja, men du läser man väl <laughs> <laughs> ja, man kanske har lite fantasi då i, när man läser serien och tänker Men jag, och när, när, jag lä, sånt. när jag läser Nick Fury, när jag tänker Nick Fury så tänker jag honom så där som alltså liksom tuff. stel, trist. Han är puff. <laughs> ja, strålande. Vi ser på honom på olika sätt. Är att han ska inte säga mycket. Han ska inte så spela ut på känslor. Han ska vara väldigt kall. För att han är liksom, Man han säger är... ju mycket. Han snackar ju som fan, ju. Jo, jo, jo men han, han ska inte spela på känslor. Han ska säga liksom, exakt de sakerna som behövs. Och han gör ju det. Han, han ljuger om Colson's död liksom och sånt där. liksom Han är en spion. Han ska göra det. Han ska spela ut folk. liksom Han ska inte avslöja mm. vad han tänker. Men är han, ja det kanske du inte ska avslöja, men är, har han någon, någon egna motiv då som kommer nystas upp längre fram då i... uh, Nej, det tror jag inte. De har liksom inte så inte egna motiv på det sättet. Det tror jag inte. Sen kan man ju snacka om liksom Marvel, Civil War och skit, men det, det har vi ju ingenting med det här att göra. Nick Fury är kanske då snarare en karaktär som, uh, som tänker på jord, liksom jordens säkerhet ja, precis, först och främst på ja. han och han kan offra, offra uh, Avengers-medlemmar för att uh, rädda ja. mänskligheten. Jag, jag skulle inte säga att han har något problem med att någon kanske dör så länge det Great med mm. mativas. Okej. Okay. Um... Slapsticky måste vi prata om kanske lite. Jag tänker på när Iron Man flyger runt på den här propellen eller vad det är för något på det här planet och slår i huvudet hela tiden. Det kommer jag inte heller ihåg. Fast det var ju verkligen inte en sån scen tycker jag Planet ska ju krascha eller ja. vad det är Så ska han få igång de här motorerna som är så svinstor Och så börjar han få runt dem eller vad det är. Så råkar det hända att han hamnar under Fast. dem Och så bara au, <skratt> au, men, au, go, go, go. Fast det var ju verkligen inte alls en sån scen Det var ju typ så här en sekund och sen var det klart Jag tyckte jag höll på i fyra timmar och det gav anledning till att han behövde åka till huset Där Loke var för att byta armor för att han var trasig Ja, ja, ja, det förstår jag då var de tvungen att en del... sätta honom i propeller och han slogs runt som det vore såhär, ja, det var en här, film. Det var en sån här logisk grej liksom. Det var en väldigt enkel lösning på det problemet. Ja, precis. Det är det som är problemet med den här filmen. Det är för mycket enkla lösningar nu. Men det är, som Shakespeare sa, eller Shakespeare får man säger, Sherlock Holmes sa, den enklaste lösningen är oftast den mest logiska. Ja, men man kanske inte blir underhållen för det. Nej, men just när det är sån här liten grej som varför behöver han åka och byta armor? Då kan vi fan komma undan Men med jag en har inte sagt en någonting Varför man måste gå och byta armor Det var ju du Jag bara pratar om den scenen När han flyger runt i den där Jo men jag bara säger Och Det den scenen så... är anledningen Till varför man måste åka och byta armor Så den var väldigt lätt liksom du, du, du, du, du, du, du, Då, då hade jag hellre sett Att han hade någon cool Episk fight med någon Och höll på att dö han nästan räddade, Han räddade hela skeppet Från att krascha Och i processen Så slet han ut sin armor Men då hade jag heller sett Att han låg i underläge mot någon Och dog nästan Och sen var han tvungen Att kravla sig upp Och fixa en armor Det hade varit roligare. Det hade, det hade till och med tyckt. <laughs> ah, jag, jag inte, ja jag in, nu har jag bärsat det här ganska mycket. Men om jag ska säga lite saker som jag tycker är bra med Avengers. Så jag håller ju med Emilio, det gör väl de flesta om att Mark Ruffalo är den klart bästa hulken. Att han är, han är väl filmens eh, höjdpunkt. Uh, Scarlett Johansson tycker jag gör ganska bra ifrån sig i en liksom, liten roll väldigt bra ifrån sig jag tyckte också hon var bra Ja, henne vill man ju, hade man ju gärna sett lite mer av till skillnad från ja, Nick Fury jag tycker hon får lagom min plats jag. Hon, ja, var den, det... hon var den som hade tredje mest plats i hela eh, filmen faktiskt det är några som har suttit och klockar här Aha, vilka, eh, äh, men först var det Iron Man och sen precis efter så kom Captain America och sen var det Scarlett och sen såklart så kommer ju i sist ju Han har ju inte ens pratat med Jag har att alla hatar honom Nej När han ska hackas in i den här datorn Och så har han någon slags grej på pilen Så är det bara Men det är hans grej, han har pilar Jo jo jo, men jag tycker Jag vet, jag köpte inte Då kan han komma på något roligare Var det den enklaste lösningen Det mig som jag säger komplicerad lösning Jag var bara inte varför han inte drog ut pilen Oh! Oh, den är så jävla dålig så Nej det är fan bra sånt. Men, men jag, jag, måste, jag måste bara säga Innan, innan jag glömmer det ja. Så måste jag eh, Adressa Niklas Bärsing av Loke um, Jag tycker han är sjukt bra skurk Just för att han är så svag Och inte har någon makt Och måste bara hävda sig Och eh, han spelas sjukt bra Av Åh um, oh, gud vad heter han nu Uh, Tom, la, la, la, Tom, Tom, Hidd Hiddleston. Tom Hiddleston uh. Jo men alltså uh, jag, jag, jag... <laughs> och jag tycker uh. Perfekta scenen bara för att beskriva Loki Nödskal är när uh, Han slåss Mot sin bror Thor På Stark byggnaden Och Thor har honom I underläge Och bara liksom så här. Försöker få honom att liksom, som bror bara Försöker få honom att förstå liksom, Vad fan håller du på med Tror du verkligen att du kan liksom Kontrollera det här och liksom, Det kommer bara gå åt helvete, fattar du inte det kunde kan inte bara komma hem Och man ser liksom eh, Loke ser liksom så här rädd ut som att här, Fan, jag, jag ville bara vara på rätt, rätt sida För en gångs skull liksom, För att vinna, jag hoppades verkligen det Och jag, jag, jag, jag är rädd för Thanos visade sig sen eh, Hans chef, liksom vad han kommer göra med mig Och man tror att han liksom Har någon, så här, någon form av rädsla I ögonen Och sen, nej, han bara hugger står i magen och sen Fina, liksom att så här, Haha, Major Flinch liksom. Han är sjukt cool tycker jag han, det ser ju cool. han ser ju cool ut Och så vidare, men jag känner just de här grejerna Du tar upp Var väl i princip det som eh, Första Thor-filmen gick ut på eh, Fighting mellan, och ser, mellan Thor och Loki han, och och och, och, er, Nej, för då har han inte den här Liksom att, gud vad jag nästan Ångrar med att jag gjort någonting Utan liksom, då Ja, det, det, det, jag tycker ju på ett helt annat plan i den här filmen När det kommer jag tycker, jag, jag tycker det känns som små detaljer mest Och att det är samma fight Det är ju detaljerna, det detaljerna som gör karaktärer Ja men samtidigt Jag tycker att det hade varit roligare Det är med till exempel som att han inte ens Bryr sig om att försöka fly um, När um, Thor slåss Mot Iron Man och de är helt distraherade Att han liksom bara sitter och kollar på liksom, Han vet att han inte har någon chans vad sa Miklas? Du, du, ska du säga någonting? Nej, men mer det jag sa förut att det hade varit roligare med ett nytt, ett nytt hot också. I och med att ja, för sig Emilio lägger ju fram nu lite bra poänger angående Loki. Men jag tycker ändå att det är för mycket som känns välbekant för att jag ska tycka att det är riktigt spännande. Och där med du säger Tommy att Iron Man är han som. Uh, som får mest screentime. Och det, känt, det känns som jag är väldigt trött på honom nu. Efter två Iron Man-filmer och en tredje på gång så är jag väldigt mätt på den karaktären. På Robert Downey Jr. överhuvudtaget. Så... Jag, kan, jag kan hålla med på att Iron Man kanske borde få lite mindre än screentime. Med tanke på hur många filmer han faktiskt har. Mm. Men just det här att det är så välbekant i liksom nästan charmen i den här filmen. Just för att du behöver liksom inte någon story... Om varje karaktär själv. För de får liksom göra sin egen grej nu. Och du, liksom, du vet så mycket om karaktären att du kan liksom bara sätta dig ner och låta dig svepas med. Mm. Jag tycker... Jag tyck, alltså de två första timmarna i filmen är som något vakuum för mig. Jag kommer inte ihåg så mycket <laughs> förutom här Tysklandsresan som var helt... Point. -less. Men visst, jag håller med om att äh, sista slutstriden, då, är det, då ger det ändå liksom valuta för pengarna på något sätt. Sen också rätt. blir... Ja, yeah, Avengers. Okej. Okay. Mm. New York är ju superbra plats. Alltså, väldigt uppskattad plats att ha eh, strid på. Vi har ju sett i... Vad har vi väldigt sett i med för filmer? Snygg. Alla filmer, så fort det är i några jävla slag så är alltid New York känns som... Väldigt snygga 3D-scener. Mm. Men det är då eh, liksom, som, som jag tycker att eh, Joss Whedon liksom kom till sitt rätta S också med kamerarbete och sånt där. För då använder han... Jag vet inte om ni tänkte på det, men han började här, filma från... I, in, inne i bilar på gatan och filma ut mm, genom mm, fönstret precis. och då är det väl så här skakigt Nej. som det vore någon slags subjektiv subtil vinklar av någon person eller ja. något det, det tyckte jag inte. och det gjorde, jag började titta på den här uh, firefryggen det, no, det, det, det är så han, han jobbar med kameran hela den ser också att det är väldigt skakigt och sånt där. men det, i början var det väl så här, väldigt, vad kan man säga Hollywood att det var mycket stativ eller ja. uh, dolly eller något sånt där nu, det var mest i slutet där han började liksom experimentera det, känns det är någon scen när han filmar Captain America Genom en vält Motorcykels backspegel Ja, ja just det, just det Det var också jävligt snyggt Typ sådana saker det, ja. Men det är liksom... såg man ju ingenting alls i Början av filmen Nej. Det var ju bara pang på Känns det nästan När han filmar en bil som explosion från en, Inifrån en bil Som man, bara kameran bara välter Med bilen inifrån mm. Det, det är svinsnyggt, det tyckte jag jättemycket om Men som sagt, det, vad, vad är det här liksom Tre minuter eller någonting så där Max, sådana bilder vi får Sen tycker jag mest New York Okej, okay, när det börjar skittufft Nu jävla drar igång Sen blir det så här. shit, nu har de stått på de där gatorna Och de här jävla monsterna flyger igenom De här husen 40 gånger liksom det, man, Lite, lite miljöbyte Eller någonting sånt där Kunde man inte utnyttja New York på ett bättre sätt vad finns det där? Kan man inte det, åka ner till Central Park eller någonting sånt där? <laughs> jag förstår ja. vad jag menar. Det, var ju samma, ja, det jo, känns jo, jo, som jo. det var samma gata hela tiden. Ja, fast hur olika ser gatan ut i New York? Nej, äh, vad fan. Det, nu, jag, nu har jag aldrig varit där. Men jag kan tänka mig, det måste ju finnas. <laughs> jag vet inte. Det... Kom igen, det, allting ah. ser ju inte likadant ut där. Nej, jag, jag vet inte. Jag tror jag skulle ha svårt att hålla reda på gator i, i fan Stockholm när, om det skulle vara en sån där konstig Skulle du verkligen babbikten. det? Och helt plötsligt är gamla stan gamla stansänderna i radhusområden i Hässelby. <hör> ja, det är ju rätt stor skillnad, men det är också... Äh, så snabbt städer. de flyger. De, de ju, vad fan flyger de på? En kilometer på två sekunder eller någonting? Ja, men hur stort är New York jämfört med Hässelby? Precis. Och då har de ju svinmycket områden. Ja, precis. Men allting är ju bara höghus. <hör> <laughs> men fan, vadå? Ja men så. vadå då? Ja men vadå då? som är så Center Park det vad som helst. Vad klassar man i tunna banan? Nej men på det är ju skönt för ögonen. Ja men jag, jag tror knappast att den så Alien Invader när han kommer, han har ingen aning om hur New York ser ut Han kommer ur en portal i himlen och säger Okej, okay, är det här vi ska slåss? Okej, ja, snajs Jag tror knappast han letar Finns det ett litet hål i marken? Typ Nej, sluta jag skulle än var ner. För, och, du hänga, och hänga i en tunnel med tåg Men är du dum med hela jävla Nej, jag säger vad fan så vad fan, vad vad då, Om de inte slåss runt mark? och åker genom väggar och allting sådär, Då kan de väl lika liksom helt plötsligt åka Och hamna ner liksom i tunnelbanan De åker igenom genom väggar, de åker genom marken Det är mycket svårare att åka ner genom marken Ner i en tunnelbana Än att åka igenom en glasruta. Du, du vet Emilia att det finns så här små trappor, små nedgångar man jo, kan att ni ner, ner i dem. Men man, kan, man rullar ju runt och brottas med varandra. Varför är bara in det bara skrivin i manuset? är det så jävla svårt. Eller? Det är, oh, men, det är om ju en Tommy, film. Om en av dem rullar ner där, då säger han: Fan, hamnar jag någonstans? Och sen går han upp för trappan igen. Ja. De kan ju åka runt och så kan de ha någon superstor fight på tåget eller någonting som åker runt på tunnelbanan. Vad som helst. Man, det hade bara det fått lite miljöbibbete. Äh, sluta, du förstår vad jag menar. Jo, men jag tycker bara det är så tråkigt argument. För vad då Miljöombyt är ju jättebra ju. Ja, nej, men jag tycker... Nej. Det är Nä, alltså, inte? Är det en fight i New York så tycker jag att det här är en bra fight i New York. Men jag 20 ser, minuter jag... bara på ja, liksom en gata och sen eh, Starks byggnad i... Nej, jag vet inte. Jag behövde lite mer. Niklas, vem sida är du på här? Och säg inte bara att miljöombyt för miljöombytet skull. <laughs> uh, nej, men jag... är. Jag, det var ju faktiskt inget jag störde mig på Att de inte åkte ner i tunnelbanan och, har Eller, du, eller till hört jag Det direkt det. från Niklas egen mun Det är ingen <laughs> att de inte var i tunnelbanan Och du avbryter hela tiden, nu Kan du sluta med det? Jag tänker inte när de håller på. Men vad då tunnelbanan Men, Jag drog inte de... som ett exempel ni inte... Fan vad ni hakar upp på tunnelbanan Jag fattar vad jag menar Ja, fattar vad menar Jag förstår vad du menar Men jag, för min del så kände jag mest Att jag tyckte det var kul att den här stora fighten äntligen kom. Att jag brydde mig inte riktigt om om de bara höll sig liksom, på en, vissa gator. Jag tyckte att då var det liksom, det hände saker. Um, ja, valuta för pengarna som jag sa tidigare. Oh, Okej, okay, ja. När, mm. när Iron Man bara åker upp genom den där portalen och handlar om det helt rymden helt plötsligt. Då öppnar mina ögon igen. Då var det så här, oj, nu är någon annanstans. Oj, vad kan hända här? På direkt, du vaknar jag till? Mm, det var ganska häftigt faktiskt. Precis. Men då kanske det är för att det blev, det blev extra häftigt för att det hade varit 20 minuter på gatan innan. Mm. <skratt> mm. <skratt> mm. Mm. Mm. Uppbyggnad Tommy då? Uppbyggnad? Uppbyggnad? Ja, till den här scenen i, i Space. <skratt> okay. ah, ja. Men jag måste säga, alltså, för du, du sa att du blev jobbig efter två timmar i de där stolarna um, och så. Ja, hade... ett efter en halvtimme. <skratt> ah, ja, <skratt> okej. Okay. Men 3Dn? Hur var den? Var den så här super crisp eller var det lite ghosting eller var, hur, var, hur, var, hur var 3D? Ja, som 3D brukar vara tycker jag. Jag vet inte jag om jag att... kan avgöra riktigt 3D. Som Tommy säger, det var som du brukar vara. Ibland så såg det snyggt ut men jag vet inte om det tillfördes ja. så jäkla mycket. Jag, då... såg, jag såg den på Rigoletto den är ju helt ombyggd nu. Um, och då såg jag den på VIP-platserna där uppe på balkong och det, det var den bästa 3D i någonsin sett. Den var super crisp hela tiden. Det var ingen ghosting överhuvudtaget. Det, var, det här var den bästa 3D jag någonsin sett, ärligt talat. Det var jättebra bild och det var jättebra bra 3D. Och Särskilt scenerna i New York bland skysgraperna var sjukt bra. Synd att inte räddade filmen. Då. <här> <här> Nej, men det, det, det var faktiskt väldigt, väldigt, väldigt bra 3D. Och som sagt, just de här scenerna i New York var fantastiska. Sen var det också att stolarna är. Extremt sköna um, Du har extremt mycket plats För ben och det, är, det var en riktigt, riktigt bra bioupplevelse Så uh, Kudos till Rigoletto För en extremt bra Salong, väldigt dyra biljetter Men det är nästan värt ja, Det kostar 250 spänn För att se Avengers Med biopplatser, men då ingår det Liksom, hur mycket dricker du vill, hur mycket popcorn och sånt du vill. Får man gå ut och hämta själv eller vad det ja, ja gud. Mm. Jag hur tror jag är... att jag drack lite juice när det. Okay. Hur, hur funkar det här med alkoholen som vi har debatterat? Är det, det liksom... Du, du får, du, de har en bar där uppe som du får köpa sprit i. Men du får inte ta med dig in. Typ som ah. rival alltså? Ja, ja men precis. precis. Då var det ju en, de en liten, och, liten... Rival fick du ta med dig in. Varför får man inte ta med er in för det? inte. För att de vill väl inte att folk ska vara jobbiga i, liksom, i bio. Det är ja. väl lite av en hans hän, alltså, synpunkt liksom. det, här, det här du sa att det var så bra kvalitet och allting sånt där. Har du sagt exakt samma sak om du vore Mission Passable 4? Så? Jag, jag kan ju inte klaga på bioupplevelsen. Jag kan ju klaga på filmen. Men jag kan säga att det här var den bästa eh, bio det var, per, det var perfekta stolar. Det var skit skitbra bild. Fan, jag ville att de skulle visa Cavalino Woods där Helvete Det är en jättebra salong faktiskt mm. Nej, jag vill dra dit och kolla mm. in den Vad har vi mer? Har vi nog mer? Vi har massor, säkert massor, men Ja, jag vet nu. jag känner med. det. Rätt... Ja, ja. bra grej Bromansen mellan Bruce Banner Och Tony Stark, tyckte jag Ja, <laughs> nej. är nice det var, det var rätt så kul faktiskt ja två genier som finner varandra. jag bara väntar på att de skulle suga av varandra. Jag tycker det är så kul att helt plötsligt vart båda två homosexuella. han förvandlas och han förvandlas till hulken medan han är i i Stark när han förvandlas bara. Varför menar han här? Han blir för att det är han kan ju kontrollera det. Ja, ja, jo, 12 fråga säger jag. Han bara nu tar ni nu det fattade inte jag riktigt, ja. Han sa ju att, det var ju också ett så här mysterium, hur har han lärt sig att kontrollera sin ilska? Och då sa mm. han, det är för att jag är arg hela tiden. Mm. Men eh, hur kommer det så då att han förvandlas då och sen börjar springa och jaga efter? Eh, då måste han alltså förvandla sig med flit då, när mm. skeppet blir attackerat. Nej, men det är det jag säger. Jag, jag tror att det är två olika typer av förvandling. En frivillig och en ofrivillig. Den frivilliga i slutstiden är ofrivillig när de blir attackerade och han redan är upprörd. För att även om han går runt och är arg hela tiden så har han i scenen innan han förvandlas på skeppet blivit liksom typ betrejad av Kild Och han, liksom, han får inte svara på sina frågor och de bara ljuger för honom. Eh, och, de har, och han får reda på att de har skapat en bur för att döda honom. Alltså ett medel för att döda honom. Så jag tror att han dels känner sig betrejad av hon eh, Black Widow som han sen går loss på. Och att det bidrar till hans förvandling där. Det rann över helt enkelt. Ja, precis. Ska vi komma med någon typ slutplädering? Är vi färdiga med Avengers nu? Det känns som vi har gått igenom. Färdiga med menar vi att vi inte kommer se uppföljningen alltså. <laughs> Jag vet inte. <coughs> Vi, vi, vi får se. <laughs> men jag kan ju säga jag är inte så här jätte, jättesugen på en Captain America 2, Thor 2, Iron Man 3 hulkfilm. Då ser jag hellre för sig en Avengers 2-film. Jag tycker man kan skita i de här fristående filmerna. Ja, jag är, jag är taggad på till Iron Man. Jag är taggad på Thor. Äh, jag vill ha en bra hulkfilm, men jag tror inte den kommer bli bra. Nej. Så mycket tid, pengar och energi jag har lagt ner på de här Så har ju jag blivit, precis som Bruce Banner, besviken Svinförbannad är jag faktiskt på det här Jag har till och med grottat in, men jag frågar frågat Emilie massor med frågor Hur hänger det här upp? Jag är svinpeppar på det Du fick vara med i podcasten Emilio, bara för det Svinsugen har varit på det här Det är ju där vi började Ja, precis och Jag vet inte, jag har bara fått skit tillbaka Är det här vi slutar då? Nej ja. Kanske det. Jag har gjort en överenskommelse med mig själv. Jag kommer inte se... Eh, vad heter den där? Spindelkillen. Spindelmannen. Äh. Jag kommer inte se den. Jag kommer inte se Avengers. Jag kommer inte se någon av de nya Marvel. Och jag kommer inte se Batman. Jag kommer, oh. jag kommer inte se... Jag är så jävla besviken här blivit på alla de där SVP-filmerna. Så det här är ju, två, alltså det är ju två helt olika typer av superhjältefilmer. Ja, hela konceptet, jag är och trött på det. Jag är, jag är mätt, jag är svinmätt alltså. Jag orkar Nej. inte med det. Jag, okay. jag, jag ska börja titta på gusfansamt Gus filmer istället på Park. <laughs> det, det, det, det, det, det, det får jag börja göra igen. Nu är jag okay. tillbaka i det här indieträsket där, de där filmerna kostar 50 spänner Och så är de fyra timmar och så snackar de kinesiska. Där har du mig. Trevligt. Fan, nästa, på fredag ska jag se Kevin i vårt... Ja. Det är bra, bra med lite mångsidighet i podcasten. Verkligen. Då, har vi, då täcker vi upp fler eh, områden. Mm. Men jag tror, vi, vi behöver inte sätta något betyg. Jag tror man har lyssnat på det här från och med nu så förstår man väl vad, vilken sida vi står på. Ja, men jag tycker ändå att vi... <laughs> ska okay, sätta okay, sätta sätt inte gärna betygen då. <laughs> uh, jo, men jag tycker att... Uh, den, äh, det, det är lite för välbekant och förutsägbart för att jag ska Ryckas med. Jag tycker att äh, om man ska se superhjältar som måste gå ihop som en grupp och jobba tillsammans så tycker jag att X-Men-filmerna gör det mycket bättre än vad Avengers gör. Dock så visst, det blir lite valuta för pengarna äh, med lite häftiga scener mot slutet så jag säger, hyr den. Ja, jag... precis. Mm. Ja, men du, du, du kan få sista ordet i alla fall tänkte jag, Emilio. Ja, tack så mycket. <laughs> Om det blir precis som jag besviken på de andra filmerna så kan ni lika gärna skita den här. Det finns ingen anledning att se den. K kanske för de sista 20... Nej, fan inte ens för det. De är inte ens ner i tunnelbanan. Skit i. <laughs> <laughs> Ja, och jag tycker det här är sjukt jävla bra Satt, köp den. Gärna på regolettos vip parkett. man? balkongplats. Mm. mm. Det har en, en tripp-trapp-trull Ah, lite. Kul Kan lyssnarna få gå ut och göra sin egen mm. jag har de ju säkert gjort det, har de ju inte vi, vi ska ju släppa någon slags eh, Pool på hemsidan Där man får kryssa i så här, frågor och så. Vem är du? Och, och så får man reda på om man är Niklas Eller Emilio eller mig Då, då vet man om man ska gå och se den eller hyra den, eller... Kallas det filmtipset för... Ja Ja yeah. Ja, okay. Nu, vi nu vi pratar vidare? vi aldrig mer om några grejer har du någon jävla lista nu Som har någon med Superhjälte att göra? Jag har ja. Fuck. <laughs> ja, nej, Det är min tur att göra listan Eftersom ni inte blev någon förra avsnittet Och eh, då har jag självklart gjort en lista Över mina topp tre superhjälte genom tiderna Kommer eh. Avengers vara med på listan? Ja, kanske, även Jag får se På plats nummer tre så hade jag faktiskt tänkt ta med uh, Iron Man, första filmen. Men den blev utslagen när jag tittade närmare på X-Men 1, den första. Mm. För det är ändå den filmen som liksom nytände hela den här superhjälte -genren. Och jag, jag kommer ihåg att jag tyckte den var så otroligt, otroligt bra när den väl kom. Och det var liksom så här, det är ju så här det ska vara. Mm. Uh, du, sen... du, du var ju lite besviken när jag berättade för dig Idag innan podcasten Att uh, Brian Singer var bög <laughs> Besviken vet inte om jag var, <laughs> du var... Förvånad ah! <laughs> <Sorry>. <laughs> Den skulle hamna på första plats innan så fick du <laughs> <in mig. laughs> Ja uh, Nu har ju Obama sagt att de ska få sig också Så allt för kul ska de inte få ha mm. Men uh, Sen den uh, Det var liksom så här en x film skulle se ut Tills min plats som en två film kom First Class som är en extremt bra hon är extremt bra Just det. extremt bra X-men film du, du, äh. du har samma humor som killarna i Marvel jag har det på direkten <skratt> <skratt> svindåliga <skratt> Orwitt Simon ja kör nej men den, den är jävligt bra Kevin Bacon är alltid cool och äh, fastbänder tycker jag är extremt bra i den här filmen sen så plats ett Bästa superfilmen som någon som har gjort. Avengers. Ja. Oh. Mm. Ja. Där har ni den. För det är, det är så här en Supergirl-film ska göra. Alltså när, när jag kollar på Avengers tänker jag att det här är Avengers. Det är så här. Man, det är så här det ser ut när man läser liksom de här serieruterna tecknade av Marvels extremt duktiga eh, illustratörer. Så ja, de har gjort ett sjukt bra jobb och. Eh, Joss Whedon ska känna sig extremt nöjd med, med sin prestation Två frågor Emilio mm? Tror du att du skulle tyckt om The Avengers om du inte hade någon relation till de här figurerna Bara såg jag... det som en vanlig actionfilm uh, Jag tycker att det är en väldigt bra actionfilm just för att den till exempel om vi ska jämföra den med en film som Tommy nämnde för inte så länge sedan, uh, Mission Impossible 4 så tycker jag att den här är, håller sig sjukt mycket jämnare i tempo Eh, mot vad den gör Så jag tycker det är en bra actionfilm Men nej, jag hade definitivt inte tyckt Att den här var så bra som jag gör Om jag inte hade någon form av koppling Till Marvel eller The Avengers Men då då, för, då förstår du ändå varför jag inte är lika Begejstrad som du I och med att jag inte har läst de här serietidningarna Och inte är direkt någon fan av Marvel Ja, fast jag tycker du har fel i alla fall Okej okay. <laughs> Min andra fråga Mm. Är, jag skulle vilja veta vad, Hur du eh, vad, som, hur, vad du anser Definierar En superhjälte Jävla mycket frågor Oj Så <laughs> jag tänker eh, Folk säger att eh, en Agent Nat Natasha Romanoff Hette hon så mm. eh, Att hon är ingen superhjälte Får ingen inga superkrafter Och så vidare Nej precis Men där så verkar Iron Man anses vara en superhjälte Även fast Tony Stark Har ju Men inga för... superkrafter ändå Han har äh, ju bara en robot han har Alltså grejen är att det beror på vad man definierar som en superkraft. Jag skulle definiera Iron Man som en superhjälte för att inte just för dräkten utan för hans intellekt. Han har okay. någonting som är liksom övernaturligt. Han har ett övernaturligt intellekt. Han är väldigt smart så han är en superhjälte. Eller han har, det är det kanske hur han använder sin smartness. Ja, jo men precis, liksom det är typ um, Stephen Hawking Ja. Den liksom, om... lamaste superhjälten av de alla ja, har vi talat den lamaste hjälten av de alla Men Nej. är Batman, är det en superhjälte? Nej Han är inte det ens. Alltså? Nej, han är en hjälte Det är en hårfin skillnad men superhjälte Ja, det är verkligen, alltså det är jättesvårt att säga Men just personligen skulle jag nog inte säga att, super, att Batman är en superhjälte Jag skulle bara säga att han är en hjälte um. Men så, och, apropå Batman så kanske jag märkt att Dark Knight-filmerna inte alls är med på min lista. Har du omvärderat dem? Nej, det har jag verkligen inte gjort. Men jag har delat upp till två kategorier. För jag har en till lista här. Jaha, okej. Okay. Um, för att jag tänkte att... Det här, det Jag tycker inte att de går att jämföra med varandra. Alltså den här typen, Avengers-typen av superhjältefilm. Och Nolan-Dark Knight-typen av superhjältefilm. För det är inte ens jämförbara serietidningar. Det är som att jämföra... Katten Gustav, det är också en serietidning men jag jämför inte den med Dark Knight liksom <laughs> den filmen Tycker du tycker jag då Men för att liksom, Avengers är en, liksom, du vet, en fantastical superhjältefilm Dark Knight är en mer så här, graphic novel, mörk, tung superhjältefilm så att den fick en egen liten lista och du gjorde en lista på de, det som jag räknar som de bästa graphic novel Eh, filmerna. Och bara för att dra den kort så är det på plats nummer tre, Sin City plats nummer två, Vi för detta. tycker jag ska komma upp där. Och på plats nummer ett eh, Nolans Batman-filmer. Mm -hmm. Ingen skott Pilgrim alltså? Ingen skott Pilgrim, inget... <laughs> är han Nej. Och inget eh, Watchmen. Asså du? Mm. den tycker jag faktiskt inte platsar där. Och inget kick heller. Nej. Kika ser en jävligt bra, superjättefilm. Ja, ja det, man, man tar hjälte alldeles nästa. Jo, han är hjälte. Det ja. är sant. Ja. <glar> Svårt ja, det Ja, det är jävligt. det jävligt. Ja. Ja, du, du, du? har några synpunkter? Nej. Ja, för orken. Nej, jag orkar jag orkar <glar> <glar> Nej <glar> du, du ja, du jag kan du Täckt upp täckt upp hela spektrat. Jag kommer lätt undan när, när man drar en halvt lista efter ett avsnitt där alla är så här sjukt trötta efter att ha bråkat i en timme. Ja. <laughs> så det är ingen som orkar kommer med några klagomål. Ja. Härligt, härligt eh, jag, jag har ju försökt förlåta att jag går tillbaka till det här nu, men vi har helt och hållet glömt en grej som är rätt så viktig också. Det, det är ju slutet. Ja. Ah, ja, jo, jo Skurken Slutsen. i slutet. Ta mm. Thanos. Ta vem, vem är vem den här? Vem fan är det här? Jag, var inte ugg, jag vet inte. Jag, jag vet inte vem det är så jag var lite, det var lite axelryckning jag kom från min sida. Jag kollade upp på honom lite snabbt men jag fick ingen bra grepp över honom. Hur läskig är han? Uh, alltså jag har inte heller så jävla bra grepp på Thanos men Thanos i kort är väl typ han är, jag tror han är född på typ Saturnus måne eller något sånt där. Han, han är ju från typ vårt solsystem i alla fall. Um, jag, jag tror hans brorsa är typ en hjälte på jorden. Och att han är typ så skitsnygg Och liksom det här, Alla gillar han lite så här Nathan Fillion person uh, Men att Thanos föddes så här, deformed och ful Och uh, Liksom en outcast i sitt eget På sin egen planet Sen är han så här sjuk Alltså han är helt C.P. i huvudet Han är, är såhär helt fascinerad av döden Och uh, Jag tror han till och med träffade döden ett par gånger Typ Men uh, Jag tror han typ dejtade döden och att hon typ så dumpade honom och att han blev så här ledsen typ och försökte hitta på sätt att typ eh, vad säger man imponera på henne och då börjar han så över typ planeter och typ mörda folk och skit. Och han är så fascinerad av döden så att han vivisekter. Jag vet inte vad det heter på svenska, alltså att man gör en obduktion på en person som faktiskt lever. Att han börjar börjar skära upp sin egen mamma medan hon var vid liv för att han ville ta reda på hur en sån person som han eh, kunde Kommer att bli. Det, det här mm. låter som att det inte är någonting som kommer att komma med i Nej, <laughs> Men, men, men vad, vad, vad kan vi se fram emot då? Vad... Uh, det, det de säger i den här lilla scenen som jag tycker är viktigt uh, och som spelar på just Thanos karaktär som en grej som man inte fattar om man inte har läst på med honom eller vet vad man är, det är att de säger typ så här to, to, uh, to fight with the humans is to toy with death. Och just det, och sen vänder han sig om och så ler Och det är just det här att han är så fascinerad av döden Som gör honom så intrigad eh, Att attackera jorden, för det är to play with death mm. så där fick du en liten inside-grej mm. om Thanos Ja, ja, ja, precis Synd att inte han var skurken känner jag för, för första filmen han, lå han låter lite mer Han låter inte så lockig av sig <laughs> Nej. Runt är det kul också att ni, att nu kommer att få en sån här as, eh, stor skurk i nästa film när allting kommer att gå till helvete också. Om man jag, jag vill bara Warrior. ha Galaxy. Jag vill bara ha han. Galactus. Galactus kanske han heter. Ja. Oh. Ja. Okej. Okay. Det, det fick du ju honom i. Varför eh, det? Får... 2. <laughs> ja. Uh -huh. Jag vill ha precis som det i Marvel vs. Capcom 3 att han bara äter Jorden. <laughs> <laughs> mm är vi klara eller? Ja, har vi några rekommendationer kanske? Nej, har vi det? Jag har. Jag vill bara späda Diablo 3. Ja, Emilio, vad är för rekommendation? Jag har på temat Just Whedon så måste jag rekommendera Dr. Horrible's sing along för de som inte har sett den. En tredelad mini-musikalserie med bland annat Nick Patrick Harris och Nathan Fillion. Han från Firefly, eller hur? Precis. Också just Whedon. Tommy, vad tycker du om den serien? Jag skickar ju dig ett eh, klipp häromdagen, då, Niklas. Och det var det i morse. I morse var det. Ah, <laughs> ja, kan... i morse kanske var det. Ah. Jag förstod inte om det skulle vara roligt eller om det var, skulle vara dramatiskt. <laughs> det skulle vara dramatiskt. Jaha. Ja, då var det väl inte så lyckat, <laughs> kanske. Nej, jag, jag, jag, jag vet inte, jag är jätteförvånad hur jävla dålig den serien är, faktiskt. Jag, uh. Har ni sett det? Har ni sett att det Nej, vi vet inte, är det någonting man ska kolla upp alltså tycker du? Ja, jag, jag tycker den är jävligt rolig faktiskt. För jag är inte jättesugen på den här eh, rekursören. Ja, nej, men alltså det här är ju verkligen en alltså, det här, här humor-komedi-grej, musikal, så att den, är, den är rätt kul faktiskt. Och den är väldigt kort, det är bara så tre delar som jag tror, jag vet inte om de är typ så tio minuter långa eller nåt. Men han, jag tycker han är så jävligt dålig, den filmen. alltså... Det... Jag vet inte. Firefly är svindålig. Jag har inte sett klart det jag har fyra avsnitt kvar eller någonting. Jag, fick jag, fick, jag vet inte varför jag tror skulle bli någon slags Battlestar Galactica grej över hela. Men det. Jag vet inte. Kan, kan du, du här med hur de lät Niklas i klippet när de fick elchocker i sig? Gör det nu. Även då var någonting så. Så, what do you think about. <laughs> ja. Jag vet inte mm. jag, såg, jag såg ju den här Heter den Serenity ja. Som väl är någon vidareutveckling Av Firefly det, det, det skulle bli fler säsonger hade de tänkt, Men de fick lägga ner serien mm. Serenity var ju liksom för att de skulle liksom bara kunna knyta ihop På säcken ja. Ja, Den gillade jag inte alls Så jag tror inte jag skulle gilla Firefly heller för Men det, att det är typ ingen som gillar den Alltså även de som älskar Firefly tycker att den är dålig För att den är ju verkligen bara så rushed Och de gjorde den bara för att göra den för att gå till slut 7,9 har den så jag vet inte ja. <laughs> Den har sin fans också kanske mm. ja. eh, Jag vet inte, jag, jag hörde jättemycket bra om den Kommer ihåg när den kom ut jag Fick ju bra betyg och sånt Så Ja, det är därför jag var ju peppat på Firefly Sedan inte jättelänge Men ajajaj aj, aj. Så kan det gå Mm. <hör> Ja, Emilio, var du färdig? med. Jag är färdig Okej, okay. uh, då tar jag min då Det är två veckor kvar till Prometheus-premiären Så nu börjar uppladdningen på allvar här uh, Jag har läst lite fräscha tidningsartiklar om uh, filmen uh, Dels i filmtidningen Empire som har en väldigt stor artikel om i princip allt som har avslöjat sig tills Plus en stor intervju med Ridley Scott som är väldigt läsvärd Uh, även speltidningen Level Har sin senaste uh, Utgåva Två artiklar om, uh, Som är sammankopplade med Alien Inte för att det kommer något Prometheus-spel Utan för att uh, Det kommer ett spel som heter Aliens Co uh, Colonial Marines Som då är någon vidareutveckling På andra filmen, Aliens uh, Som jag tycker ser ganska lovande ut Det kanske blir det enda spelet jag köper i år det nya Skyrim som jag köper spelar i fem timmar och sen lägger bort. Um, och sen är det även en artikel då om alla Alien-spelen som har uh, som har kommit ut. Som ja. är väldigt, väldigt intressant. Jag älskade ju Alien 3 till Super Nintendo, kommer jag ihåg. Ja. Jag tyckte det var jag... jättebra. Uh, kanske för att man var sånt jävla Alien-fan. Det skulle vara ett svindåligt... Uh, svårt har jag för mig att det var. Jo, precis. Uh. Men det var Alien-fan som sagt. Jag hade spelat ett spel som hette Alien Trilogy som jag tyckte var väldigt eh, kul men som jag körde fast i ganska snabbt tyvärr. Eh, och det var lite synd för det avslöjades i den här artikeln att eh, spelet börjar då som en variant på Aliens 2:an. Eh, Sen så får man spela från Alien 3 och det avslutats med Alien 1. Och det fattade ju inte jag när jag eh, spelade i spelet. Även fast det hette Alien Trilogy borde man kanske begripligt vad det handlade om, men det gjorde inte jag. Nu har jag tappat bort spelet, så du kan inte ja. <laughs> spela klart det. det. finns ett annat också till PC som jag hade, PK-klicka-spel som heter i men jag kommer inte ihåg om det heter Alien eller Aliens, men så hade det som ett undertitel, typ A Comic Book Adventure någonting sånt mm. Ja, men det känner jag igen, det är nog ja. med där också. Ja, det finns mycket, mycket bra. Nej, ja, men det kan man läsa läsvärt om man är, vill peppa lite för Prometheus. Så det var mina rekommendationer. Mm. Jag har hamnat på en sida eh, Som jag för, för en vecka sedan typ, När jag märkte att podcasten bör gå gått helvete Och ni börjar aldrig eh, logga in Som heter bytavänner.se Då får man lägga ut sina vänner Och eh, skriva vilken anledning man vill byta ut dem med Och vad man söker för slags vänner Så nu har jag lagt upp en Kort resumering Typ att vi söker två nya Aktiva podcast snubbare Helst en invandrare och en Med dålig syn <laughs> Så det, det är en perfekt hemsida Så Ja om det inte var något så Fan gå in på vår iTunes och eh, Fan ge oss lite stjärnor och sånt där Vi uppskattar ju det Vi vill ju det, vi vill ju ha stjärnor Och eh, mejla oss jättegärna på knepod. Gimme.com och ställ frågor. Kräv vad vi ska recensera och eh, säg hur dålig även var. <skratt> vad som helst. Ni, kom med vad som helst. Konstruktiv kritik. Allt är välkommet. Hej då! Hej då!